Variantă posibilă Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt Eu sunt cuvântul, sunt, scria Nichita Stănescu Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt Să mă caute cu disperare Zile în șir, un poet Negăsindu-mă să nu-și poată termina poemul un cuvânt care nu rimează cu celelalte cuvinte și nu poate fi pus în cătușele unui distih banal, a ah, umilința de a sta ascultător sub călcâiul piciorului de vers, acest poetic călcâi al lui Ahile. Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt, să fiu un cuvânt singular, un cuvânt singur, un cuvânt sihastru, mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt în afară de lupta cuvintelor pentru existență, vorba lui Grigore Vieru, există și o egalitate a cuvintelor, fascinantă. Cine are ochi de văzut, vede. Cine are inimă de înțeles, înțelege. Cuvântul cerșetor bunăoară nu este mai sărac decât cuvântul bancher. Cuvântul filozof nu se consideră mai deștept decât cuvântul asin. Cuvântul sergent nu execută ordinele cuvântului general. Cuvântul negru nu este sclavul cuvântului alb. Și așa mai departe. Cuvintele sunt fericite. Cuvintele există fără să-și cunoască sensurile. Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt, un cuvânt silabisit de micuțul ce învață vorbirea, un cuvânt dintr-o scrisoare de dragoste, ultimul cuvânt al muribundului către cei dragi, un cuvânt care ar anihila puterea blestemelor, un cuvânt dintr-o rugăciune, un cuvânt dintr-o colindă. Mi-ar fi plăcut să fiu un cuvânt, de care să le fie doar celorlalte cuvinte.